Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скорошния му разговор с председателя на Китай Си Дзенпе не бил приятелски и допълни, че смята за възможно посигането на търговско споразумение с Китай. Това предаде Reuters. Премина добре, беше хубав приятелски разговор. Това заявява Тръмп по време на излученост на още интервю пред консервативният канал Fox News. Мога да го направя. Добавя държавния глава, отговаряйки на въпрос дали може да постигне споразумение с Китай за справедлива търговия. А, продължава, че м не би искал да налага мита срещу Китай, но оценява економическия инструмент като извънредно мощен. Малко преди това знаем, че той обяви, че такива мита ще бъдат наложени при това много по... А, в малък размер от този, който беше анонсиран по време на неговата предизборна кампания. Всичко това ще коментираме, а и още неща. Ще коментираме с Галена Солова, която е наша сънародничка. Тя работи и живее в Китай, заедно с Ирина Недева, която вече е в студиото също. Здравейте и на двата ви. Здравейте. Впрочем, нека да кажем Юляна, че а, си представяхме Принципно разговора с Галена Славова, когато тя случайно се озовава в България, като разговор за китайските културни традиции идва китайската лунна, нова година, новата година ще е познака на змията, китайците ще се обличат в зелено, за да я окрутят. Обаче, изведнъж, нали, в картината на един такъв културен разговор се появява неизвестната величина, наречена нов американски президент в неговия втори мандат, Доналд Тръмп, който един ден казва едно... Може още даже в същия ден да каже друго или пък на следващия. И за това първият ми въпрос към Галена Славова всъщност е а, в на вечерието на китайската нова година, от какво какво е по-важно за китайците? Да окрутят змията или да се ориентират в тези нови екстреми на новия световен ред, на промяната на новия световен ред, с, с която се закани новият, новостъпилият в втори мандат американски президент Доналд Трамп? Ами добър ден и от мен на слушателите. Този път добър ден, защото Китай е по различно часово време. Значи, относно кое е по-важно за китайците? Китайците живеят в държава, която се нарича джонгло, което означава център на света. Значи, преди всичко за тях е важно а, какво ще стане в тяхната страна и а, как змията, новата година на змията, змията ще окаже влияние върху техния живот, в какви аспекти, Абсолютно в глобален план. Разбира се, Китай за тях е толкова голям, че няма начин да ни се окаже влияние на други международни събити. Да, <сълт> <сълт> да обаче център на земята. Горе-долу така представи и Доналд Тръмп визията си за променената Америка, за променените съединени Американски щати. И за това се питам коя е по-страшно за китайците. Влизането в годината на змията или примерно за каните на Тръмп Юляна спомена вдигането <сълт> на тарифите. Обаче, на митата, обаче че Тръмп каза, че иска да си вземе обратно панамския канал. От кого да си го вземе? От Китай. Нали? Защото твърди, че Китай контролира а, абсолютно всички търговски интеракции на, в рамките на Панамския канал? Ами, значи, първо да, да кажа, че а, като митологично животно в китайския зодиак змията изобщо не е лошо животно. Напротив, тя носи благоденствие, носи здраве, а, носи напредък на хората, с изключение на тези, които са родени в годината на змията. И те са? Ами, като започнем, Китайската комунистическа партия е основана в годината на змията, Мао Зедоне е роден в годината на змията, президент Си е роден в годината на змията, а, даже и а, любимата му инициатива Пъти пое също е в годината на змията обявена. Така че, нека да видим какво ще стане с а, тях. А иначе, другите китайци не се притесняват, но а, идва, а, нали? новия президент на Съединените щати, и това, което той спомена за Панамския канал е в някакъв... Той всъщност много дълго го обясняваше това за Панамския канал, при което в края на обяснението му стана ясно, че Америка не че иска да вземе Панамския канал, а просто би желала американските кораби, търговски, не военни, защото военните кораби могат да минават свободно по всяко време през Панамския канал, просто търговските кораби да не чакат на опашка и да заплащат за извънредно преминаване, а да не заплащат нищо. Нали, Цялата риторика за Панамския канал беше в тая насок. Няма китайски военни части дислоцирания на Панамския канал. Защото... А... Това, което също казват китайска фирма обслужва Панамския канал. Тя е китайска, защото реално това е една от най-реномираните за десетилетие хонгконгска фирма, която се занимава с обслужване на такива съоръжения. И когато хонг -конг преминава към Китай, съответно тя се води китайска фирма. Китайските кораби имат ли някакви предимства пред останалите? Чакат ли на тези опашки, на които чакат американските и трябва да плащат? Да, те чакат и плащат, поискат да минат по-бързо. Но във връзка с това е интересно, че Китай. А, има от проекта Път и пояс една инициатива, която се казва Сух канал, която предвижда изграждане на железница в Колумбия, която да свържа двата океана и един вид да е альтернатива на Панамския канал. Която обаче, аз казах, Път и пояс също е започната инициативата през годината на земята, Да видим изобщо това нещо дали ще стане. Т.е. има една интересна комбинация се получава между непредвидимия новостъпил във втори мандат американски президент Доналд Тръмп и а, тази, как да кажа, а, сянка от символичната сянка от змията, която не е добра в годината на змията, на всички инициативи или лидери, родени под знака на змията. Интересно се съчетават. Да, точно Добре, така. Китай, чувства ли се под някаква форма м, заплашен и а, всъщност освен, а, освен да следи какво казва Тръмп в всеки един момент, а, гледа ли Сериозно на тези а, открити закачки с Китай, които идват от а, Вашингтон? А, значи на ниво а, управляващи в Китай, а, те не просто а, сериозно се отнасят а, към всичко, което се обявява от стран Съединените щати, в момента вече от президента Тръмп, но и дори преди встъпването в длъжност, дори преди избора на президента Тръмп. Китай а, имаше изготвена стратегия, в която пресмята какво ще се а, направи от китайска страна, за да могат да се предотвратят а, а, негативните ефекти от, а, от политиките, които президента Тръмп ще а, прокарва през мандата си, и интересното беше, че още през септември месец в Китай бяха 100% сигурни, че победите в изборите, че е президента Тръмп. А как си обяснявате това, че въпреки неговата открита антикитайска риторика, всъщност той има големи привърженици, включително сред китайската диаспора в Штатите? Ами, това се дължи на а, бих го казала на китайската психология. Ако имат срещу себе си а, човек или елемент, или а, някакво събитие, което ги заплашва, а, те се отнасят много любежно и внимателно с тях, няма агресия. А, например, в китайската преса масово Тръмп а, бива хвален. А, хвали се Тръмп като един силен президент, хвали се колко е красива и елегантна Мелания Тръмп. А, дори имаше една закачка с ще успее ли, ще успее ли някоя дама да направи а, Барон Тръмп китайски зет. Но а, като цяло а, всичко, което а, се казва за Тръмп в англоязичната китайска преса е много положително. Дори понякога има директни препечатвания от изданията на Мага Движението, където дори Тръмп се нарича Спасителя. А, с тези сакрални характеристики, Да, сакрални които му с тези картинки, генерирани AI. Но в китайскоязичната преса се казва, внимавайте много, защото най-важната най характеристика на Тръмп е неговата непредвидимост. Добре, как се позиционира, тъй като Китай подкрепи Русия в. А, а офанзивата на Русия и защо войната, която Русия започна срещу Украина, а, някъде постава ли се този въпрос? Какъв ще е ефектът Тръмп върху а, Украина? Войната в Украина, защото ние виждаме и оттам идват а, различни послания. Ами, китайците имат а, смисъл а, тези а, китайци, които се занимават с анализ на политическите събития и ефектите от тях върху Китай, а, имат следното виждане. А, а цитирам няколко а, изследвания, няколко статии, с които а, се занимават с това. Те, не, а, те може да са подкрепили Русия в някакъв момент, но концепцията за това да подкрепят Русия във войната срещу Украина е била нека да продължим по-дълго войната, за да можем да защитим Китай от последващата американска последващия американски економически удар върху Китай. Mm -hmm. Тоест, докато щатите са съсредоточени да се занимават с решаване на конфликта а, от войната в Украина, Китай е запазен. В същото време, обаче, те не смятат Русия за свой приятел. И а, в момента, в който Русия отслабва, а тя вече отслабва, фактически Русия, а, така, мисля, че економически и съответно военно, тя е на, на ръба на оцеляването. Предполагам, че това предизвиква и последните жестокости там, избиване на военнопленници, такива неща, нали смисъл да, да всяват ужас. Но Китай гледа да се еманципира от цялата тема, защото а, а, те не смятат Русия за приятел, те не смятат да а, повече да дискредитират тяхната политика и дори а, така ще подчертая че а, един факт, който не знам дали е известен, а, мина, мисля, че миналата седмица китайците спряха и забраниха категорично влизане в китайски прещранища на руските танкери по така наречената сенчеста сделка с петрол, където има едни стари договори, в които а, Русия си продава петрола на изключително високи цени, което идва съответно да финансира войната в Украина-Китай, категорично забрани влизането на руски танкери в пристанищата на, на североизточен Китай, т.е. това провинция Шандонг. Нека да кажем, че наистина този факт е малко известен. Обръщам се към Юлияна тук в случая, защото а, в а, българските медии, в по-голямата част от тях, нека да не правим големи обобщения, но а, като че ли се налага и особено през политическото говорене, доминираща да е тезата, че а, Русия води и Украина губи. А това, което чуваме в момента от Глена, слабова от Китай, е, че всъщност. А, Китай не гледат на така на това, което се случва в, а, а, на фронт. Така ли? А, да, това е така и те гледат да се емансипират от Русия. Всъщност, а, какво постигна Путин при последното си посещение в Пекин? А, нищо от това, което той искаше от Китай да му предостави като помощ а, срещу Украина във войната не беше предоставено, но в същото време беше проноден да даде подход на Китай достъп до Северния полярен път, който съответно в момента може да го чуми в риториката на Тръмп за Гренландия, например, което представлява едно предупреждение, че Съединените щати няма да оставят Русия и Китай да се разпореждат основно с Северния полярен път. Но Китай това го взе като разрешение, но нищо не даде на Русия. Интересно, наистина малко могат да се чуят подобни факти. Знаем, че 2024 беше особено натоварена за Азиатския континент. Имаше избори в Тайван, Индия, Индонезия, Пакистан, Япония, Бангладеш, Шри-Ланка. С едно изречение, какво се очаква в Индоокеанския регион? Ами, очаква се едно. А, как да го кажа? А... Някои от тези страни, които имаха избори, а в тях има много силно китайско присъствие. И съответно, от геостратегическа гледна точка, Китай държи в някакъв смисъл да, да се продължава присъствието в тези страни. А от друга страна, Съединените щати имат много силно присъствие пък в други страни и то е една друга линия на противоборство. Тоест, ние а, не можем само да мислим за горещия конфликт, който евентуално би възникнал в Южно-Китайско море. В този район има и един тих фронт, който има противопоставяне на двете велики сили. Съединените щати и Китай. Те, те са всъщност водещите сили. Нали съжалявам да го кажа големите превърженци на Русия като велика сила, но тя не е велика сила. Сега, да не забравим въпроса Китай и Европейския съюз на фона на тази непредвидима Америка. С едно изречение вашата прогноза. Какво ще се случва в това поле? Ами, значи Китай има интерес да се засили сътрудничеството с Европейския съюз. А, само, че а, въпросът е как го разбира сътрудничеството Европейския съюз Китай и какво предприема Европейския съюз в ответна страна. Значи Европейския съюз е отворен за сътрудничество но се презастрахова, защото знаеме, че Китай се опита да а, направи подстъпи към Европа чрез разширяване на пътя и пояса през страните, които не са членки на Европейския съюз. Знаеме какво стана в Черна гора. Не знам доколко слушателите са наясно, че Сърбия, две трети от външния дълг на Сърбия е към Китай. А, не съм точно ясна какво се случва и с Северна Македония, но и те не са много печеливши от а, тази това сътрудничество. Така че Европейския съюз първо никога няма да допусне такава неравностойно сътрудничество. Добре, обаче а, тук ме провокирате. Възможно ли е в един момент да се окаже, че България а, съседства с Китай? А, ако гледаме <laughs> западната ни граница, <laughs> така в цяло. Тук дори не сме казали взаимоотношенията, нали България, Китай да, е за това, това, е <laughs> просто... това. Не знам доколко може да го караме в контекста. ефект на всички тези световни турбуленции върху България. <laughs> ами България дали съседства с Китай? Ами зависи сърбито до каква степен решават да, да допуснат китайци в а, а, съседство. А, но а, някак си а, Разглеждайки изобщо взаимоотношенията България-Китай, сякаш се намесва някаква трета сила. Тоест, или Китай не може да разбере България. А, аз не мога да твърдя сега, че България усилено е тръгнала да разбира Китай, но има достатъчно българи, които владеят, имат познания за, за Китай. Но някакси китайците в тези са експонзионистични планове заобикалят България. И се надявам пък това да доведе до някакви по-нови е, и по-добри взаимоотношения, но... Но да видим пък годината на змята, може да донесе нещо. Още повече, че тук не знаем, каква беше тази змия. Сега вие ще ми помогнете дървана, желязна, какви общо тя колко е. змии имаше? И, и те, доколкото си спомням, действаха по различен начин. Но нека е така, отворено за въпроса, да, да завърши. Да, тя е зелена дърва. Зелена дървана е сегашната. И... Зелена, а, само, че трябва да се внимава много, защото Китай трябва да внимават. Ние нямаме проблеми, значи <laughs> от гледна точка на следващата година ще има ако следим с китайски изобият, ще има благополучие, ще има изобилие в реколтата, но при китайския иероглиф зелена змия много е като умофон на а, нещо като председателя, ще падне. Ами, <си> това е малко. <си> така оставяме, оставяме отворено. Символично Оставям, отворен финал. <си> Абсолютно. Много благодаря, Галена Солова, в разговор с Ирина Неделът.